Щоранку довго не міг спромогтися вилізти з-під ковдр. Він влаштував собі на підлозі між шафою і дверми зручне кубло, кинув матрац згори дві подушки, накривався двома коцами і ліжником. Перше, що він чув, виринувши зі сну незмінний чіткий ритм постукування дощових краплин по підвіконню і обскло. Кімнатою гуляв протяг, підвивав, постогнував, створюючи разом зі звуками дощу ненав'язливу мелодійку. Лука усміхався і, намугикуючи її собі підніс, ще більше запорпувався у тепло кубла. У сні мотив розростався, міцнів, могутнішав, обростав кольорами і образами, і згодом перетворювався на кліп, на короткометражний фільм. Лука чіплявся за ці витворені власною підсвідомістю історики, намагався видовжувати їх, прокинувшись, примушував себе знову засинати. Але врешті-решт наставала тиша, і Лука прутко і спритно одягнувшись під коцами, вислизав з постелі. Їв лука мало і швидко, не надаючи цьому процесові особливого значення. Йому подобалось вживати мало продуктів і часто повторювати страви. Три смажених яйця вічка, що потріскують на олії з салом і цибулею. Грінки, часто спалені. Помішування макаронів, гострий кетчуп, заляпані підборіддя і сорочка. Холодний кефір і булка з кремом, яблуками, маком. Перед тим, як починати малювання, Лука натягував на себе всі видобуті з шафи светри, сірий гольф майже до колін, смугастий синьо-білий, чорний плетений, схожий на нього вишневий і або теж смугастий светр всіх кольорів веселки, або брунатний, з трикутним викотом і за довгими рукавами і дві пари шкарпеток. Одні звичайні чорні, а інші сірі, довжелезні аж до колін, їх навіть і шкарпетками важко було назвати. Так Лука намагався хоч трохи зігрітися. Натомість, коли йшов на базарчик за темперою, бо раптом помітив, що тюбики один по одному спорожніли. На червону сорочку одягнув лише джинсову куртку, а босі ноги взув в сандалі. Лука був переконаний, що на дворі тепліше, як у нього в хаті. Купивши фарби, сів на лавці навпроти пам'ятника Шевченкові і закурив. Поряд з ним сиділа старезна, висохла, згорблена бабуся, вбрана в сіро-чорні лахи, замотана в обшарпану хустку. Очі за неймовірної товщини скельцями окулярів здавалися схожими на намальовані очі мультиплікаційних героїв. Давно вже, судячи з усього, беззубий рот виробив для себе особливий прикус. Нижня щелепа далеко заходила на верхню, майже повністю ховаючи її в собі. Бабуся плямкала губами, безупинно вовтузилася, тоді повернулася до Луки і жестом попросила сигарету. Лука віддав їй свою, щойно запалену. Стара вхопила її тремтячими руками, похопцем встромила до рота і жадібно затяглася. Вона смоктала сигарету, навіть не виймаючи її, не зупиняючи руху жовнами, як дитина смокча цукерку, і її мультиплікаційні черепашені очі і скрилися радістю. Луці зустрівся також давно знайомий на вигляд бездомний старий ган. Щодня він проходив сотні разів сюди-туди, вздовж тієї ж самої вулиці, ніколи не змінюючи ані на крок свого маршруту, чемно заглядаючи у кожну сміттярку, ретельно її обнишпурюючи. Він мав худе обличчя, Жовте, ніби виліплене з воску, був убраний у сіре пальто, на голові невеликий чорний капелюх.